І їдь за мною і доволі дивися, як Гриць з кіньми розмовляє, а з другими дівчатами гуляє. Будеш бачити? Я не цікава, відказує вона гордо, а все-таки у глибині душі вражена його байдужістю, хоч і не показує того, а відтак, поглянувши його щирі очі, що якийсь час спотайним усміхом дивилися на неї, усміхається і собі, і каже. З дівчат не глузуй, не кипкуй грисуню, бо в деякий і нечистий сидить. А дивісь, додає поважно, за молоду деякі гарні притягують до себе, особливо ті, що чорнобриві. А на старість, сказала раз спокійна бабка, коровом молоко відбирають та опівночі на метлі коменом вилітають. А мені що до того, відказує він, я ані не корова, Ані їх не боюся. Я вас усіх білих і чорнявих загалом я люблю. Хоч ви всі на одно копито і добрі, і красні, і дурні, а на стоньку кривоніківну найліпше люблю. А якщо я часом настонь тебе призабуду, ти ні на мене, ні на кого не ворогуй. Або ж я ворогувала, коли гресуню? питає вона. І дивиться знов щиро, з невимовною. Терпеливістю в його очі. Я ж сама казала, що ти хижуном баламутом родився, і при нічим довго не стоїш, я не врогую. Я сьогодні не кажу, серце, ти одна для мене в світі добра і щира, одна до ладу приводиш. До хати роботи принукуєш, до родичі не вертаєш, а то без тебе був би я вже давно і, замахнувши лукувато рукою та указавши далеку долечину, свиснув і усміхнувся. Білолиця Настка чисто упивається словами красного хлопця, і для неї значить вони і любов, і щастя, значить увесь світ, а заразом відчуває вона, що держить його справді, неяби як чимось при собі панує над ним, чим саме не знає. Не здає собі ніякої справи. Вона знає лише те одне, що мусить і далі держати його. Що його любить всею душею і не годна гніватися, ворогувати на нього. Погнівається, поворогує, думала іноді. Він розлютиться і, мов, той птах відлетить, присяде на іншому дереві і пропав для неї. І так Настка не гнівається ніколи не Гриця. Вона його любить, і тією своєю любов'ю прив'яже його до себе на все. Вони ж колись поберуться. Дає в світі сила, питає себе щирим почуттям, який міг би Гриць більше піддатися, як їй одні. З дівчат він її любить найліпше, признає сам, що вона приводить його до розуму, принукує до роботи, навертає до родичів, а далі те, що він іноді на тиждень-два конем за село виїжджає, те й не страшне. Мати каже, що все йому може і починено, з часом само перейде, і щоб тим йому не докоряти. Тому вона спокійна і любить його спокійно. Що іншого вона не знає, своє щире, просте серце знає і красного гриця, що дві душі має. І втім, Ціла її правда – велика, глибока, поважна правда, яка їй вистарчає, з якою їй добре. Глибока зима. Лісом неспокійно. Зелені віти, обтяжені снігом, вгиналися нижче до землі, як і іншою порою. І вітер, що над ними буяє, і з трудністю між ними тиснеться, доводить їх до живішого руху. Вони опираються йому, та годі цілком опиратися. Він садить між них з чим раз більшою силою і остаточно підіймається за недовгий час лісом, ніби шум стогін розколихалася за вірюха. Вітер змагається чим раз сильніше, збиває сніжини із дерев, коли ще хоч би і найвищими коронами до розгону